Eleccions municipals 2011. Entrevista amb els candidats. Si sí, som capaços d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho. És el lema escollit per Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana per aquesta campanya electoral. La formació encapçalada per Jordi Goss vol prioritzar la millora dels serveis i les comunicacions, però també mantenir i protegir les vies verdes i l'entorn agrícola del poble. Per repassar les propostes dels republicans, saludem el candidat de la formació, Jordi Goss, benvingut. Gràcies, bon dia a tothom. Doncs bé, comencem a entrar en matèria i primer pregunta quin és el pla de govern que s'amaga darrere d'aquest eslògan presentat. Si som capaços d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho. Bé, nosaltres el que hem volgut eh, blasmar amb, amb aquest eslògan és que doncs, en una època com la que ens toca viure, de, de, de crisi econòmica, de greu crisi, eh, apel·lem doncs, a això a la imaginació de, de les persones per poder tirar endavant doncs, un projecte comú com és, com és l'Ajuntament la, de Diana. Bé, antrem prioritats del seu programa electoral. Bé, nosaltres hem dividit el nostre el nostre projecte, el nostre programa electoral en quatre plans, grans, grans blocs. Un seria la, la promoció local, en la qual doncs, englobem englovem que és la part del turisme, el comerç, l'ocupació, l'administració local i, i transparència i la societat de la informació. Un segon bloc seria el que és l'espai cívic, on parlem de sostenibilitat i medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat. Un tercer bloc de cohesió social on donem gran importància a l'educació i la cultura, la salut, l'acció social, els esports i la política lingüística, i un quart i darrer bloc on parlem de ciutadania en general i parlem de polítiques d'igualtat i de no discriminació, cooperació, gent gran participació ciutadana i moviments socials i joventut. Doncs bé, si li sembla, anem desgranant una mica aquest programa electoral. Ha mencionat, quan li preguntava pel tema del lema que ha escollit la, per la campanya, Doncs ha mencionat la crisi econòmica i, per tant, doncs comencem per aquí. Mm, què pensa fer Esquerra Republicana de Catalunya Tiana per reactivar econòmicament la nostra vila?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 i ens presentem en aquestes eleccions doncs, amb, tota, amb tota la nostra força per vetllar perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient, eficaç, participativa i prioritzar la despesa que mou l'activitat econòmica de, de la nostra vila perquè pensem que és una, una de, les claus, de les claus per, per sortir-nos d'aquesta greu crisi. Així mateix, també volem aplicar o reforçar mecanismes de transparència, equitat, sobretot en els, en els criteris d'adjudicació d'ajuts, perquè pensem que s'ha de ser molt rigorós en aquest sentit, en, aquest, en aquests temps que ens ha tocat viure, i sobretot especialment de cara a les, al que fa l'habitatge, les places dels centres educatius i els serveis socials bàsics. Deia que bé ha mencionat el tema de l'endeutament que es troba actualment les arques municipals. En aquest cas, quina serà la política que, que seguiran si entren al govern? Bé, que està clars que hi haurà d'haver un fort reajustament de, de, del que és la, la, la despesa, però sobretot eh, sense menystenir doncs, polítiques bàsiques i serveis bàsics als quals els nostres ciutadans eh, no només hi tenen dret, sinó que nosaltres pensem de que són imprescindibles d'oferir. Per tant, eh, s'haurà de prioritzar i probablement s'haurà de, de, de doncs, en base a aquesta priorització, doncs probablement eliminar algun servei doncs, que no sigui tan essencial com n'altres. I s'hauran pujar impostos? Bé, la política d'impostos d'un ajuntament és limitada, amb l'únic que es pot eh, pràcticament eh, treballar és amb el, amb el tema de l'IBI i amb les taxes de la construcció. La construcció està, està com està, ja, ja ho sabem. Portem tres anys on pràcticament no, no hi ha ingressos en aquest sentit. Ara el que nosaltres pensem és que amb els impostos ha de ser molt curós, perquè precisament en aquests moments on la gent doncs, hi ha molt atur i ho està passant francament malament, el fet de pujar impostos eh, complica a vegades la vida a molts, a molts ciutadans i ciutadanes. Per tant, nosaltres som més partidaris de mantenir la política fiscal que s'ha dut fins ara i, en tot cas, el que et deia abans, de prioritzar, prioritzar despesa pels serveis més, més bàsics i més importants econòmicament, s'ha doncs, de reactivar la vila, així ho ha dit, però de quina manera? Perquè tradicionalment, o si més no, en els últims anys s'ha parlat molt de, s'ha doncs, qualificat tiana moltes vegades de poble dormitori i no tant, doncs, de poble on an a comprar, de poble on han projectes econòmics. De quina manera proposa esquerra republicana doncs, que que es canvi aquesta visió del poble? Bé, nosaltres pensem que el model comercial a la Tatiana ha de ser modern i ha de ser dinàmic i s'ha de reconèixer la identitat de la vila. Per això, dins d'aquest imaginem, uh, imaginem un eix comercial que promogui el consum del producte autòcton i de proximitat i, per tant, uh, el que pensem és que s'ha de promocionar aquest eix. Probablement això vagi lligat a un canvi en la mobilitat de, del centre de la vila. Eh? És una cosa que ja comencen a sentir-se veus, uh, fins i tot des dels mateixos comerciants en aquest sentit. Nosaltres reivindiquem que no estem inventant res de nou, és a dir, hi ha molts llocs, molts pobles i ciutats de, de Catalunya i d'arrere del món que han fet això, que han prioritzat el vianant per davant del cotxe, evidentment mantenint una mobilitat que sigui raonable a tota la vila i això, en certa manera, potencia bàsicament doncs, doncs aquest comerç. I aquesta idea aniria una mica en contra de la connexió de l'Avinguda Isacalbénis amb el Passeig de la Vilesa, o no? Bé, jo, quan, a veure, quan nosaltres parlem de centre, nosaltres parlem de fer o d'iniciar una primera experiència que a més a més s'ha fet recentment amb, amb, amb el comerç del carrer, que és tancar pròpiament, estrictament al carrer del centre, eh? uh -huh. és a dir, l'Ola i, i tota la, la part del centre. Per tant, això afecta molt poc a la circulació. Evidentment, s'hauria d'estudiar tot això... S'ha d'elaborar un pla de mobilitat, eh, cosa que, que el govern sortint doncs, no, no ha estat capaç de fer en aquests darrers quatre anys. Nosaltres començarem per aquí, ara, eh, tenint en compte doncs, que en el centre pensem que la prioritat eh, és, és, evidentment, l'activitat econòmica principal d'aquiana, que, que és el comerç, en aquest sentit. I més enllà de la mobilitat, doncs, proposen millorar els serveis de, de la vila. Quins són els serveis prioritaris que posen sobre la taula? Bé, nosaltres eh, hem intentat eh, posar molt d'èmfasi en aquests quatre anys que hem estat a l'oposició, eh, sobretot en el que fa al tema del, del transport públic, que és una cosa que, a més a més, va lligada amb el que estàvem parlant abans, és a dir, si no tenim un transport públic que garanteixi, sobretot, que aquelles persones que no tenen doncs, una independència de mobilitat, estic parlant doncs, de vegades de gent gran i sobretot de joves, eh, si no solucionem el tema del transport, doncs eh, tot això dificulta fa que hi hagi més trànsit a vegades de, de, de vehicles, etc. Per tant, pensem que cal també repensar eh, tot el que són serveis de transport públic a Tiana que són molt bàsics i moltes vegades molt mal planificats. I també doncs, en referència a serveis, precisament en l'últim ple del mandat doncs va fer referència a una millora o a que TIANA necessita potenciar l'ús de les noves tecnologies. Com ho pensa fer tenir en compte que TIANA actualment té una connexió d'un mega? Bé, En aquí hi ha la petita aportació que jo penso que no, no, no s'ha de, de, de menystenir i que potser el govern sortint doncs, l'ha menystingut. De que nosaltres com a Ajuntament eh, podem actuar en aquest sentit. És evident que ens estem enfrontant doncs, a, a grans companyies, a grans corporacions que gairebé sempre el seu únic interès és, és l'econòmic i per tant eh, la inversió que fan doncs, normalment és la mínima. No? Ara bé, nosaltres el que pensem és que des de l'Ajuntament s'ha de liderar doncs, aquesta reivindicació i per tant promourem tot tipus d'iniciatives iniciative, perquè la nostra vila tingui la, la, la banda ampla d'internet, de connexió que, que es mereix. Si no ens en sortim hi altres alternatives, hi ha, hi ha hagut municipis arreu de Catalunya que, que no se n'han sortit, perquè ens estem enfrontant amb empreses molt, molt poderoses i molt grans i que sovint els seus interessos estan molt lluny de Catalunya, però altres municipis s'hi doncs, han enfrontat i si no se n'han sortit doncs, han buscat alternatives com com pugui ser doncs, la creació d'una xarxa wifi. De fet, vostè com a candidat, parlant de noves tecnologies és un dels més actius en, en els comptes de Twitter eh, doncs, eh, de fet en els últims elements municipals fins i tot hem pogut anar seguint un ple alternatiu eh, a través de, dels tuits o de les piulades que s'estaven sentint a la xarxa d'alguna manera, a diversos candidats a les noves tecnologies els ja ha obert una porta doncs, de comunicació directa amb els ciutadans no? Bé, mira, eh, va fer molta gràcia l'altre dia perquè tuitejant amb un bon amic de Twitter, eh, quan jo vaig fer referència al que tu acabes de dir, les noves tecnologies, em va dir, home, diu, escolta, és, és que no són noves. <ríe> Aleshores, en aquest sentit, nosaltres pensem, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, pensem que, que aquestes tecnologies, que ja no són tan noves, eh, no s'estan utilitzant prou, no, no se'ls està traient tot el suc que se'ls hi pot treure, i són tecnologies que, a banda de comunicar els ciutadans, els ciutadans entre si, que això és una cosa òbvia i que ja està passant, el que han de fer és a, a, a, a apropar la política aproar l'Ajuntament, en definitiva, als ciutadans i, per tant, poder interactuar amb ells i poder copsar les seves necessitats i les seves inquietuds. i en aquest sentit, tant Twitter com Facebook, com moltes altres eines, eh, pensem que són, són imprescindibles i, i s'han de desenvolupar. De fet, eh, molts organismes, eh, fins i tot la pròpia Generalitat i, i organismes dependents d'ella, com pugui ser l'Institut Català de Salut, per exemple, eh, estan, estan començant a obrir comptes a Twitter, a Facebook, i s'està començant a estudiar com, de quina manera, eh, interactuar amb els ciutadans per eh, precisament acostar-se més a ells. I vostè proposava que els plens municipals doncs, es poguessin seguir a través de, de webcam, a, a través d'internet. Sí, la nostra, la nostra aposta és, és obrir absolutament l'administració la, i obrir el que és la, la política, la democràcia, i trencar una miqueta aquest, aquest malefici, aquest, aquest, aquesta sospi, sospita d'obscurantisme, o de, o de, o de o vegades fins i tot de, de, de, que pugui haver-hi de corrupció, que jo penso que a l'Ajuntament poden haver-hi moltes coses, per corrupció, per suposat que no, obrir o sigui, obrir finestres, obrir tot el que són els escenaris que es produeixen a l'Ajuntament a la ciutadania perquè aquesta pugui participar i d'aquesta manera pugui veure, opinar i saber la feina que fa a l'Ajuntament. I als, al llarg dels últims quatre anys s'ha doncs, pogut veure bé la feina que s'estava fent des de l'Ajuntament o com valora la feina que s'ha fet al llarg dels últims quatre anys? Bé, nosaltres en aquest sentit hem estat molt crítics. Sabeu que els que hagin seguit doncs, aquests quatre anys la política municipal sabreu que un dels cavalls de batalla d'esquerra de, i, i jo com a, com a portador del grup doncs, ha estat presentment als mitjans de comunicació. Vull dir, és un... Des de que va arribar el nou govern, l'alcalde es va apropiar pràcticament de, de tots els mitjans i els ha fet anar doncs, a sota la seva batuta i la seva direcció gairebé, gairebé única. No hi ha hagut manera de desencallar el tema de, doncs, de la gestió dels mitjans. Eh, hi ha hagut doncs, diferents rabietes per part de l'alcalde per mantenir aquest bloqueig, per, per obrir aquests mitjans i per fer-los realment uns mitjans eh, oberts i, i democràtics. Si li sembla, continuem repassant temes capdals per la vila pels propers anys. Anem al tema de l'educació, perquè doncs, Esquerra Republicana de Catalunya ha batallat molt al llarg dels últims temps, especialment pel tema de les places de l'Escola Bressol Municipal. Comencem, si li sembla, per l'Escola Bressol, però suposo que té doncs, altres propostes pel que fa a l'educació. Sí, primer de tot, eh, comentar una cosa molt important, pensant nosaltres, eh, s'ha de recordar, i és, i és de justícia fer-ho, que les, te, tenim Escola Bressol Municipal gràcies que Esquerra Republicana, en el seu moment, quan formava part de l'anterior govern, doncs, va lluitar i va aconseguir obrir aquesta escola. Evidentment, és la primera experiència en aquest sentit a l'Ajuntament de Tiana. Es va obrir una escola, doncs, probablement amb unes limitacions tant d'espai com, com de places. No és fàcil obrir una escola, és un, és un procés complex i, a més a més, costós. Eh? Per tant, jo estic molt content de la feina feta per l'anterior regidora, la Maria de Càdor en aquest sentit, i reconeix això. Dit això, eh, el que queda bastant clar és que l'actual govern s'ha mogut doncs, a cop de, de reacció. Eh? És a dir, el que hi ha hagut és moviments, i l'últim el tenim amb l'exemple més clar, és el que han fet amb l'escorxador, que havia de ser doncs un, un centre cívic i no sé quantes coses més, i ha acabat esdevenint doncs, una ampliació de l'escola Brassol correcuita doncs davant de la, de, de la demanda de la ciutadania de més, de més places. Per altra banda, un dels altres cavalls de batalla en aquest sentit ha estat el que nosaltres hem reivindicat des de sempre. Hi ha una demanda oculta en la que és la, la primera línia d'escola de, Brassol de, de 0 a 1 anys, que fa que molts ciutadans, i sobretot ciutadanes, en aquest cas mares, no tinguin l'oportunitat de dur el seu fill quan se'ls acaba la baixa maternal a l'escola Brasol, senzillament perquè acabar el termini de, de preinscripció, no queda cap plaça lliure perquè, a més a més, les places que s'oferten és només d'una línia. Enguany hem aprovat en el darrer ple només set places eh, de 0 a 1 any i nosaltres pensem que això és absolutament insuficient. Uh, més enllà de l'Escola Brasol Municipal, uh, creuen que s'ha de treballar, és a dir, Tiana actualment doncs, uh, té un gran nombre de centres educatius, en l'últim mandat se doncs, n'ha anat inaugurant, uh -huh. um, tenim nou, nou edifici de l'Escola de nova escola Tiziana, en fi, com valorar en aquest sentit la, el sistema educatiu aquí, Tiana? Bé, nosaltres valorem, que, pensem que tenim un, un, un, bon, un bon nivell, tenim unes bones escoles, uh, una d'elles acaba de tot just de començar i pensem que, que evidentment hi ha molta hi ha molta potencialitat i en aquest sentit estem molt contents que hagi estat així tenim diversos projectes, tenim el projecte de l'Institut que bé, està per veure, eh, està per, per engegar també pensem que millorarà molt la qualitat de vida i sobretot eh, els desplaçaments, etcètera i, eh, per altra banda, el que nosaltres pensem o el problema que pensem que hi ha aquests quatre anys no és tant de qualitat dels centres, que és altíssima, sinó que el que hi ha hagut és una manca claríssima de, doncs de, de lideratge per part de l'Ajuntament, d'una figura, doncs en aquest cas, que, com pugui ser doncs, un regidor o regidora, que condueixi eh, tota tot aquesta potencialitat que tenen els centres educatius de TIANA doncs, cap una millora i cap un una vens. Abans ha mencionat la regidora Maria de Gador que en el seu moment doncs, va ser regidora d'Educació, també ho va ser de Cultura. Uh, doncs, si arriben uh, al govern, quina, doncs, quins són els eixos en els quals treballaran en aquest àmbit cultural? Doncs mira, Nosaltres pensem que la cultura va molt lligada a una cosa que parlàvem anteriorment, que és el tema comercial i, i econòmic de la vila. Tiana és un poble culturalment molt actiu i associativament també i gràcies a la, a la participació d'entitats de, de, de, i persones eh, disposem en aquests moments de diferents activitats festivals, cicles, bambolines Tiana Antica, l'un, dos, tres, pallasso, les sardanes a la fresca, que cal mantenir i potenciar, eh? però en aquest sentit entenem que l'Ajuntament ha, ha de ser l'element coordinador de tots aquests actes, dinamitzador cohesionador i sobretot organitzador, tornem una miqueta al que parlava abans quan, quan parlàvem d'ensenyament Pensem que cal doncs, un lideratge ferm des de l'Ajuntament, cal organització, cal planificar una agenda unificada d'activitats culturals. No pot ser que estiguem dos mesos sense que Tiana passi res o molt poca cosa a nivell cultural i després de cop i volta ens trobem que en un mes doncs, es concentren moltíssimes activitats. En Aquí nosaltres pensem que hi ha hagut doncs, una descoordinació important probablement on hi hagi intervingut doncs, no només la regidoria sinó els seus serveis tècnics. A banda d'això, pensem que cal recuperar, cal recuperar coses que s'han perdut pel camí, eh? pel camí, per aquests darrers quatre anys on s'ha perdut un, una, una revista cultural importantíssima, eh, s'han perdut diversos con concursos literaris, la revista a la qual feia referències al camí del mig, suposo que tothom uh -huh. la, la deu recordar, eh, s'han perdut, com deia, eh, premis de contes infantils, el Premi Lola Anglada, el concurs literari Dona i Paraula, el ra·li Fotogràfic d'en Fresquito, el concurs de teatre el concurs de teatre és, a veure, era, era un concurs que havia arribat a tenir i que encara té doncs, un nom molt important, molt arrelat a tot el que és el, el teatre amateur a català i fins i tot molta gent que segueix venint del món del teatre Diana segueix preguntant, escolta quan fem el concurs etc. evidentment no, no estic culpant l'actual ajuntament, l'actual govern de, de tot plegat eh? no, no, no pretenc aquí acusar ningú ni assenyalar evidentment hi ha hagut doncs, probablement també un, una banca de, de, de recamvi general nacional una... i en aquest sentit el que sí pensem és que des de l'Ajuntament s'ha de liderar eh, tot plegat per, doncs, per recuperar-ho i potenciar-ho. En l'àmbit cultural en els últims cens s'ha parlat molt del Museu Ló l'Anglada, dels tràmits que s'han començat a, a posar sobre la taula i a negociar amb altres administracions per poder-lo tirar endavant el més aviat possible. Creuen que aquest és el moment idoni perquè Tiana pugui començar a construir un museu? Mireu, des d'Esquerra aquest projecte eh, diguéssim sempre l'hem recolzat eh? de fet aquest projecte va néixer quan nosaltres formàvem part d'anteriors governs sempre el recolzarem, eh? el que passa que lligant-ho amb la primera part de, de l'entrevista eh, estem patint un moment d'extrema de, de, crisi econòmica i per tant dins d'aquesta priorització Uh, fer un museu no és uh, un projecte, uh, o no pot ser un projecte doncs, de, de passo a catamboli, és a dir, un projecte prou important, on uh, no es pot fer res si no intervenen uh, doncs, almenys dues administracions menys, com pugui ser doncs la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i la Diputació, que a més a més és la dipositària de tota l'obra de l'Anglada, per tant, sense, ja no la complicitat, que probablement aquesta complicitat hi és i, i no dubto de que, de que hi siguin un futur mànic i mani en aquestes institucions o l'Ajuntament. El que passa que la, la situació econòmica no permet eh, aquesta despesa i, per tant, eh, nosaltres el que apostem almenys eh, a, a curt, mitjà termini és per mantenir eh, aquells serveis eh, culturals que tenim, eh, dotar-los, vetllar perquè no, no baixi la seva qualitat i la, la gent de Tiana doncs, pugui gaudir los i si continuem doncs, parlant d'aquesta crisi econòmica, també hem de fer referència als joves, perquè molt se n'ha parlat, que és una bossa de, de població doncs, que, que és de les més dèbils en aquesta situació actual per les qüestions laborals, però també per la qüestió d'habitatge. Quin és el missatge que podrien, des d'Esquerra, doncs, trametre a la joventut de Tiana? Bé, nosaltres pensem que eh, un, de, un dels problemes a vegades o, o, o d'arròs que hi ha en de, de l'enfocament de, del que són les polítiques de joventut és, és que precisament els joves no són un col·lectiu independent o no han de ser un col·lectiu independent de la vila, és un, els joves són un pilar importantíssim de la ciutadania i en el marc de les polítiques generals que ha de portar a terme l'Ajuntament cal treballar per pels jo, joves comptant amb ells en tot allò que, que els afecta, no entenem les polítiques de joventut aïllades de la resta. Eh? Per aquest motiu volem dissenyar polítiques de joventut transversals, és a dir, en tots els àmbits, eh, habitatge, mobilitat, salut, cultura, ocupació... Eh, però, eh, específicament, eh, s'han de reforçar les polítiques actives d'ocupació. Eh, els joves són un dels col·lectius que, que estan començant a patir doncs, més el tema, el tema de la l'atur i eh, en aquesta línia doncs pensem que, que cal eh, ajudar-los. També pensem que s'ha de potenciar l'ús del casal de joves i el punt d'informació i el centre cívic, eh, per tant, eh, bé, hi haurà d'haver una, doncs, una coordinació en aquest nivell dins d'aquesta transversalitat de la política de joventut. Pel que fa a l'habitatge, bé, està en marxa una promoció que mm, eh, es va aprovar quan nosaltres formàvem part de de l'anterior govern, d'una primera experiència d'habitatges de lloguer per a joves. Uh, probablement d'aquesta aquest, promoció se'n traurà un aprenentatge des de l'Ajuntament. Uh, ara bé, nosaltres el que pensem és que, tal com està la, la situació de la construcció i l'habitatge en general avui en dia, el que cal fer és, és probablement un estop, un una aturada, i valorar exactament quines són les necessitats. És a dir, cal fer un estudi a fons i exhaustiu de, de, de, de quines són les, les necessitats reals dels joves i, a i per què no, de la resta de la ciutadania, és a dir, perquè a vegades eh, es parla només d'habitatge de lloguer per joves, però avui en dia, doncs, eh, probablement hi hagi molta altra gent d'altres edats i gent gran també, perquè què no, doncs, que ne necessiti aquest, aquest tipus d'habitatge. Eh, ens desplacem, si li sembla, la cita electoral del proper 22 de maig, i el que podria passar a partir d'aquella data, perquè recordem que les últimes eleccions municipals, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana va perdre gairebé la meitat de, de vots, vam fer que, que perdessin un regidor. En aquesta situació o amb aquests antecedents, quines són les perspectives o quins són els objectius que es plantejen? Bé, nosaltres tenim unes perspectives optimistes. Acabes de dir que vam perdre molts vots, és cert, eh? però també és cert que la darrera comptesa ens vam quedar a 30 i escaig vots de, de mantenir, de mantenir aquest, aquest segon regidor. Nosaltres pensem que tenim una fidelitat de vot important a Guitiana, nosaltres pensem que malgrat el moment polític doncs no fomenti especialment doncs, la participació de la ciutadania pensem que els ciutadans de Tiana són, són prou prou entesos en aquest sentit i, i sabran votar en clau local i per tant pensem i estem convençuts que sabran valorar doncs, la nostra trajectòria que, que és llarga, que ve de lluny on, on s'ha demostrat que som gent seriosa, que som gent que quan, quan cal entrar a govern i, i aplicar doncs, polítiques de progressistes i d'esquerra des de, des de l'òptica catalana. Doncs ho hem fet apostem perseguint aquest sentit i a més a més també valorem, que, o pensem que, que la gent sabrà valorar la nostra tasca dels darrers anys des de l'oposició, des d'una oposició que hem, hem pretès i hem intentat, i penso que ens n'hem sortit, una oposició diferenciada dins de la nostra minoria, dins del grup de l'oposició, evidentment, però que hem intentat que en tot moment fos una, una oposició constructiva i a més a més una oposició que fomentés el diàleg i, i el consens el que passa que probablement no ens anem sortit, però la voluntat per part nostra sempre ha estat així. De fet, no sé si pensa que, que tindrà conseqüències el fet que la Solidaritat Catalana per la Independència doncs, també es presenti aquí a Tiana. Van intentar anar junts, pel al final no va ser possible. Mireu, jo aquesta lectura n'he parlat amb moltíssima gent. Eh? Jo penso que no es, pot, no es pot fer aquesta lectura, això seria una lectura si parléssim d'una doncs, gran ciutat com pugui ser Barcelona o fins i tot de, del país, de Catalunya. Jo penso que no té res a veure. Eh? Nosaltres, insisteixo, com et deia abans, nosaltres eh, venim de lluny, eh? som gent de Tiana de sempre, la gent ens coneix, eh, sap perfectament que darrere nostre hi ha un projecte, hi ha un projecte de vila, i un projecte de poble, i, evidentment, nosaltres estem sota el paraigues d'Esquerra Republicana de Catalunya. No ens hem amagat mai eh, que som en d'Esquerra Republicana de Catalunya, però a la nostra llista hi ha gent independent i, i en aquest sentit, penso que la, la gent, la ciutadania, serà capaç de veure-la. Mireu, jo a mi no em preocupa la, la gent que pugui votar altres opcions eh, recentment aparegudes a la vila que, que puguin doncs, voler la independència de Catalunya com la vol Esquerra Republicana de Catalunya no em preocupa i no penso que ens hagin de, de restar vots és a dir, jo penso que, que si aquesta opció política no s'hagués acabat presentant a les eleccions probablement la gent que els votarà tampoc no ens hagués votat a nosaltres eh? jo vull creure, insisteixo que la gent de Tiana serà prou prou intel·ligent i prou madura i sabrà veure doncs, el nostre bagatge, bagatge i, i en aquest sentit votarà en clau local. Però sí que van intentar negociar per, per anar en una mateixa candidatura? Sí, evidentment, evidentment, hi ha persones en aquesta candidatura doncs, que han estat molt properes i que fins i tot, han format part de, de la nostra secció local. Evidentment que hi ha hagut intent de diàleg. Ara, aquest diàleg s'ha trencat i s'ha trencat doncs, perquè aquesta formació prima una sèrie de coses que, que queden fora de, de lo que és l'àmbit local és a dir, nosaltres, evidentment insisteixo des del punt de vista i la filosofia republicana del nostre partit eh, però nosaltres treballem lluitem i tenim un projecte de poble eh, i nosaltres tenim un programa que l'hem elaborat, que ens ha costat molt de temps que hem intentat obrir la ciutadania a tota la ciutadania doncs, que participi en aquest en elaboració d'aquest programa i nosaltres parlem de polítiques eh, pel poble. Eh? És a dir, del de més, doncs bé, quan s'hagin de fer manifestacions polítiques i, i les hem fet al llarg de, de tota la nostra trajectòria a l'Ajuntament i quan s'han hagut de fer mocions que defensin doncs, aquest ideal independentista, les fem. Ara bé, entenem que el cruís de la nostra feina és treballar per la partiana. Anem al dia 23 de, de maig, anem al moment en el qual es comencen a plantejar els pactes postelectorals. Uh, quin, quina condició sine ha de complir un partit perquè pugui pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya? Mira, nosaltres no, no plantegem, seriosament no plantegem condicions sine qua non, eh? Nosaltres el que plantegem és això que veus, aquesta paperassa que veus, davant meu, és a dir, no plantejem el nostre programa uh -huh. eh, i amb qui ens haguem de seure doncs, agafarem el nostre programa, agafarem el programa de l'altre o dels altres i ens asseurem i, i en base a això pactarem i no no, eh, no hi ha res més eh, és a dir, no hi ha ni, ni pactes previs ni, ni, ni cap mena de, de cosa prèvia és a dir, ens assegurem, veurem el programa veurem les coincidències, veurem si hi ha projecte comú o pot haver-hi i en base a això pactarem ara insisteixo, la nostra opció primera és, és l'alcaldia de Diana. Si sí, més no, abans sí que ha fet referència fent un repàs o un balanç els últims quatre anys, que no ha estat uns quatre anys fàcils des de l'oposició, de fet, els primers anys van ser especialment crispats entre les relacions entre el govern municipal, els dos partits del govern i els de l'oposició, no sé si això precisament doncs, a l'hora de, de, de parlar de, de pactes postelectorals doncs tindrà en compte hi haurà memòria per per nostra jo tinc ben clar que no jo penso que aquesta crispació ha vingut marcadíssima per, per les persones que han intervingut en aquesta, en aquesta crispació i bé, una d'elles doncs ja no formarà part de la primera línia política tianenca l'altra sí l'altra que ha estat l'alcalde dels tres 4 anys doncs sí i espero que, que, que aquest alcalde, sobretot si deixa de ser-ho, doncs, sigui capaç de, de repensar-se el que ha fet de la manera que ho ha fet i que sigui capaç de, doncs, de, de dialogar, de conversar i de, i de buscar el consens en aquest sentit és que República de Catalunya sempre ens ha tingut eh? sempre ens ha tingut ell i els altres ús polítics, el que passa que no, no ens han volgut, doncs, utilitzar. Per tant, nosaltres el que farem serà mantenir-nos ferms en aquest sentit, buscar consens i treballar pel poble. Anem acabant l'entrevista. Uh, per tant, doncs, els últims moments uh, li regalo, no li deixo perquè pugui adreçar un missatge a la ciutadania, als tianecs. Bé, jo una miqueta fent resum el que, el que vull dir-vos a, a tots els tianencs és que, que sigueu capaços d'imaginar com nosaltres estem plantejant perquè si sou capaços d'imaginar serem capaços tots de tots de fer un poble millor malgrat els temps que venen de crisi doncs, són difícils i per tant us demano la, la confiança, la confiança en l'Esquerra Pobligada de Catalunya de Tiana que penso que està formada per un equip d'homes i dones que porten molt temps treballant per Tiana i que volem seguir treballant per Tiana. Per tant, us demanaria que ens féssiu confiança i ens votéssiu a les properes eleccions. Gràcies. Molt bé, doncs Jordi Gós, cap de llista i candidat per Esquerra Republicana a Catalunya. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.